GERRIDO GERRIDO GERRIDO GERRIDO Herri hotxak, herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zorzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak Ne va pas donnez-moi une limousine j'en quoi pa pa la, pa, pa, pa moi du personnel j'en ferais quoi un manoir à Neuchâtel ce n'est pas pour moi offrez-moi la tour Eiffel j'en ferais quoi pa pa, la, pa, pa, pa <risa> arratza leon Arratza leon Arratza, arratza leon. leon Ba ongi etorriak Antxeterratearen sintoniara Ongi etorriak herriotxakera Eta gaina gaur saio berezia daukagu Herriotxak zintoka Gure eungarren saioa Eskuzi moa <risa> hypocrissie moi je me casse de là j'en ai marre des lampes de bois regardezmo toute manière je vous s'en veux pas je suis comme ça Je suis comme ça je veux l'amour la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le coeur Eta saio berezia izango dugunez, ba herriotxakeko hainbat jende pasako da gaur emendikan, eta gurtzen ditugu ya da, gurtu ditugu ya, baina, bueno, bilguneko kideak, gonekin nero bero saioa egiten dutenak, gaixo ainara eta gaixo miren. Ezo? Arratxaleon? Zemo zabiltzate? Ondo! Oso, onda? Eta, etorri zarete tertuliananak egitera, asíke, <laughs> ea... Haridelako guri oberen... O beren moldatzen garen modua, ezta? Bai, esparrua edo <laughs> <laughs> Bueno, esaten genuen bezala, ba, hainbatki izango ditugu hemen herriotsak egunez egune egiten dutenak, batzuk eh, ba presenti izango ditugu, beste batzuk ezin eh, izan dira etorri, baina utzi dizkigu beteaien aportazioak eta bueno, ba, gaur ordu batez, ba, herriotsak, eh, irratia eta herri mugimendua. <hieres>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 tzen Bidasoaldeko herri mugimenduak ehun saio anantxeta irratik Marxoak lau zorzietatik, beeraatziak arte herriotsak 10oka. Hiru bekoitza herriotak. Bueno, hasiko gara gaurko gaiarekin, eta zuek esaten eh, genuen bezala, tartulean bezala etorri zaretenez, ba ez duzute gairik prestatu, ez? Baina, komentatuko dituzute edo bai. Baina, bueno, gaiaba daukagu berez, baina eta gila da, oso nastuet, nastutak eta lanpetuak gauiltzala zeren aste artean martxoak sortzi da. Egi eda, mm. egi eda. Eta arduan hori zan Arrazoi. da pixkat, arrazoia ez prestatzen. Baina, baina, baina, bueno, pentsatu, da, miren, bai, hori xe da. Eta, bueno, bihar aproveitzatzen dugu, babarrunada eratorri. Eta... Hori segura zi, behimaino gehiagotan entzungo dute gure entzulek. Eh, babarrunada, ba ba ba, babarrunada. Babarrunada, babarrunada, babarrunada. Bai, baina, bueno, e, ikusi dugu paralelismo bat, gorko saioarekin, eta gure... Borro Karegil. Piskat. Mm -hmm. Ezagitu orain kontatu nahi duzuten edo haztengaren beste kontu txiki batekin eta piskat saioan aurrera goza zela kontatzen duzuten paralelismo hori. Bueno, botar paralelismoa eta jendea deitzea edo ber aportazioak egitea, Oso, no? nahi izan ez gero, baina eh, hori topatu dugun paralelismo da o de las 100. Toca 100 ka eungarren saioa eta orain dela egun urte ospatzen dela martxoak sortzi, berazor, ikusi dugu paralelismoa. Eta gero baita ere, aipatuko dugu, emendikan egun saioetara, eta ja, kaso, egun urteetara, zer nahiko genuke komentatzea, daite ere. Ba hori, izango da jarraian, eta horrein esaten zenuela telefono zenbakiarena, emango dugu telefono zenbakia eta horren jarraian, bautziko zaituztegu elkarrezketa batekin, gaur harratxaldean, alabediko kide bat elkarrizketatu dugu eta ipatzen genuen lehen ba, aurko gaia eta pixkat herriotxaken e, muina izango zela irratia eta mugimendu sozialak. Ez? Mm. Horretan alabedi ba, nola baiteko adibide edo erreferentzia da Euskal Herrian eta pentsatu gugur gaurkoan ba, interesgarria izango zela beraieko, beraietako batekin hitzeitea kontatzeko pixkat beraia esperientzia. Asungi, bikain.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 Ba, irratiaren bestaldean gaizka dugu, alabedi irratiko kidea, arratsaldeon gaizka? Arratzalde hon. bueno, ba, gaurkoan herriotsaken e, saio berezia dugu, eta, ba, pixka bat nahi zen irudikatu, ez? Irratien eta mugimendu sozialen arteko elkarlan hori, eta adibide garbiena edo interesgarri nahi luitu zaigu alabedi irratiaren kasua, azkenean erreferente e, bat delako Euskal Herri maian zentzorretan. Eta ez dakit, igual lenda biziko galdera izango zen, Piskat, e, alabedi irrati da eta az tapen horietara jutia nola, nola jarri zen martxan? Hmm, bai, bai, igual, bai, bai, bai, bai, gira alabediren azierak e, eta imagen datzen dut, ba, bueno, ba urteak eta urteak... E, Ba, bueno, lanean da hiltzen, hiratik libereke jenen, e, kasoak ere izango direla, bon, aziedak e, gaur egun gorekin zer handirik gede ez taupak, kaso netan. Eta, eta alabe diren e, aziedat, ba, bueno, izasen nahi komodu pues, espontanean gartatu zen zerbait, zikara hiartan, badaro, igarren amarkadan. E, bon, ose, azkin mila yeah. eratzen dut, gara hori, teiruan azizan martxan, e, alabe irratia, Ba, bueno, giro hartan eta eta irian e, instituzionalen mugimendu askota askoren artean, ba, ba bueno, sortu zen e, irratia eta irratia sortu bazen gai hartan, ba bueno, batez ere zen e, bueno, ba, imaginatzen dute gai hartan martxan jarri zutenek argi zeukatelako pantzuta ba, situtzen irratiak eta entzutan zuten e, musika garai hartan ez dituten zian irratia purretan eta eta bereien gustoko musika eta bereien gusto mesuak ez zire zuten entzuten e, ba, ba, gari harteko dialdean eta horre bat mm -hmm. izotu zenea gazte izan, ba, bueno, kontutan hartu tere hor ba, duko punk mugimendua, gaztetxearen sorrera handik urte bat zutera etorri zena e, eta kaletan gazteizko kaletan elkartzen ziren ba, mugimendu askota asko, asko inaziteken e, ba, nahi zer den kontrako mugimendua eta zer kontrako E, martxateoak ere hor daude, ez, hazia behietan ikustu direkin gainera oso lotuta zeudenak, txosne mugimenduare hor txezegoen. Bago, napur bat, estab establezitutako haren aurka sortu ziren mugimendu asko eta asko den artean, behigatia izan zen beste bat gehiago. Eta nahiko modu anarkikoan ba, funtzionatu zuena ziera hartan, eta hor dut egiziatu eta eta, eta bueno, ba, mikrofonak zabalik nahi zuenak eh, nahi zuen, ez ateko ikustu dut batezera ziera hori pues, zizan, zela labur-laburrezan da, eh. Eta gero pixkan nola juten da egituratzen ba, gaur egun arte horrelako e, ba, programazio bate izatekon unazken ean e, ba, gizarte mugimenduek osatzen duten nola bait ez? Azken ean e, pues, ez dakitzen batera gile egitu zuten orain e, irratsoa joak egiten ez dakit hori hasieratik ere zen edo? Ez bai, eta azierako asmo eta espiritu da mantentzen da gertatzen dena da urteekin eta batez ere ba bueno 80arrena e, marka da bukaeran ta 80arrenaren e, azieran pues eh hainbat aldiz saiatu sin igatea izten eta niguzte utorduan irratian eh e, zehiltzanak ba bueno argi zeukatzen zen, irratigura bapur bat egituratu indartzen la eta eta eman da hitzaiola pues benetako gaur egun eh, bueno pues se aztu den gutxi gorabea se doan eh, iza era hori ez eta iza era hori zen eh, ba, Ba, erri mugimenduarekin bat jonderzen e, irratilibre bat izan dertzuela garedik. Uh -huh. Eta orduzen apurka-apurka, ba, bueno, e, proiektu komunikatibo bat e, garatzen joan zen, eta proiektu komunikatibo horren e, oinarria ordutik esan nuke erri mugimenduak e, izan direla. Izan ziren beze garaian, eta, eta direla gaur egun ere. Gaur egun, pues, Gazteizko, bezango nuke, Gazteizko edozein erri erremolumentu, edozein kolektibo, ba ez alabedi ditu pasatu dela bakarrik. Alabedi ba, sobera zagutzen dutela behienek ez. Dela igatxa jo bat egiten dutelako ba bidez badirelako, ez, internasionalismaren inguruko, e, ba, inguruko igatxa joak, ba feminismaren inguruko igatxa joak, Gara bueno, ban ere Euskadelekin oso batuta gauan e, inguruko irratza joak, e, ba, etorkinen e, tematika lantzen duten e, irratza joak, gaur egun ez pena, baina, bueno, e, ba, honos esu askapenaren inguruan e, lantzen duten irratza joak, eta, seguru, beste mila guztien ditu dala hastuta, baina, ma, ez, baina, baina, baina, baina, baina, baina, eta, eta, bueno, hori zaten duen, irratza jo bezala, gero guretzatea, ba fundamentalak biden e, Goizedoako Suelta hoia magasinian eta Arratsaletako Euskarazko Zebradia magasinian ba niko esango nuke hortxe elkartzen direla herri hidi honetan e, eta eta Arrabozoa norokorrean ba, ematen diren e, mugimendu guztiak ere sortzaukatera mm -hmm. jaielakoa elkarrizketetan ez bada kolaborazioetan eta eta esaten noena Azkenean, bueno, azaten genuen urte urrenean ere, bere garaian, ez? aldarrikatu nahi zen, alabedi irratiatra tresna moduan. Esna moduan, herri movimenduak, ba, aziera edat, ez? Ni ageratzen da gara dita iruan bezala, ez daukatena otxori izan dezaten e dialean, bentsatik irratian, eta, bueno, gaur egun eman denzaltuarekin bat erala, interneten ere bereien hau izan dezaten, ez? Eta, da, gaur egun internet bidez ere asko zabaltzen dela irratia, ez dena mugatzen ja, araban ban bakarrek entzuten ere grati batera, ez? Ba, imaginapenak imaginaatzen dute guk antzetako elkarrizketak entzuten ditugu moduan, ez? Ba, azte honetan, e, kasu ba, ba, euskarreko beste ere internet bidez ba, beste batzuk entzugo dituztela, ba, gure elkarrizketak eta gure kolaborazioak eta orduan modu horretan asko zabaldu da gure nazua ere. Uh -huh. Eta eta Bai, eta gainera zabaldu da, osea, eh, mugimendu sozialetan oinarritua dagoen irrati bat izan desake arriskoa nolabaiteko marginalizaziorara, baina alaberiren kasuan esango nuke ez dela horrela ta bai Gasteizen ta bai Araban ere, eh, nahiko referentea dela edosein jenderentzat, ez? Ame, imaginatzen utorrek ere izango duela zerikusia, bueno, pues urte hauetan guztietan e, egin den lanarekin eta lortu diren e, gauzekin. Araba bat, bueno, pues, provintzia guztia bezala, haure bueno, berezia da, gazteizen zentratzen da populazioaren eguneko handiena, eta egia da, ba, gazteizen, e, ba, bueno, beintzate, ba, modu zehaz baten e, bizin dugunontzat nontzat, bai ba, alde zaharra, eta bai gaztetzea, eta bai alabedi, eta bai bestelako gune batzuk, bai bat direla, oazi txiki bat, ez, apur bat horrelako eta que no les beti tradizioes eh eta eh, ta conservadores dizen demi batzen, txan, ba, dire lagune batzuk uetsa ta eh, azkia direnak, es, eta eta behar berdasur behar arriskoak eta, e, eta imaginatzen duten entzulak ere hori eskartuko duela in ere, es, ta marginalizaziora eraman nahi duten gizarteren sati hori, ba bueno, eh las seis en ventas eh en da eta eta ez dago marginalizazioan elortzeko ba keska ez gutxi dorela no, gutxi izango gara baina eh azkenean eh susu lekua ta zure bidaiari tonu zuzun bitartean pues bueno estago, e, e, lortu duen e, oihartsunak ba ematen dion eh balio da hori ez zuen esua zabaltzeko ba, gaitasun handia daukasula, eta konturatu konturatzen espagar ere askotan ba, egiten edo esaten ditun gauzak irateak egiten duen lanak ba guzte dugun baina eragin handiagoa daukala eta hori ez dakit iogatik libere ba besti iogatik libere batu eta nire den, baina askotan ez toko gau estretan dijakiteko ere zeragin daukagun gizartan eta zepuntutara nioeltzen garen jendaren gana, bai, e, ez ezakarber ez detaliak edo baina egia da guk uste baino eragin handiagoa daukagula segurazki gaur egun eta eta e, nik gustut arrazoia sinplea dela, ba bai, parte hartzea handia delako, ba lehen ezatzen duena bakitik, kolektibo eta herri mugimendu geienak pasatzen diralako alabeitik edo pasatu direlako egunen batean eta badakitelako hor lekua daukatela eta liberean Bueno, estu, secuencia quedo bien. Ya la ez iba hacia bañasto, ¿eh? Se ha ikusteko eta gaur bainoiz baino geia, baino bueno, kontutan hartuta gainera, hemen ditutira, ba, dialaren garbiketa bat egin egingo duela gobernuak, ez? o eta eta bueno, hor egun ikusta baino ez dago. Y bati ditugu ditugu modukoak jendako esta identifikatzen desde luego horre egiten diren gausekin Eta gari mm, ba, bon, bat ikomerzialen artean, bastakit, batzuk gustuko izango dituzte, baina nik neudezde logo, bastu ba, tineongo haberastasunik ikusten hor. Horrelatik inoiz, baina ude ikusten ditut, ba, antxeta desalok ikratiak, alabedi bezaloko ikratiak, baina ba, arrazoiak asko izan daitezke Eta nik ustut araban gainera, badangola beste plus bat, nahiz eta alabedi ez izan eguzti euskal don bat, euskal euskal, euskal, euskal utxea negiten den, eguzti bat, Bagia da, da bat momentu honetan, ez dago el, a, alaberik proposatzen duen Euskara eskaintzarik irratietan. Ez bat irrati publikoa, Euskara herri zontzela zen duena, Euskara irratia bat, baina bestela adaban, Euskara den aldetik ere, egin den aportaziorik handien irratiaren munduan, alaber irratiak egiten du. Eguneko, baia, erdiga ez, emisioren erdia, erdia baina apura gutxitxo dago, Euskaraz eskaintz, eskaintzen du bere bere unietan, eta hori Araba bezalako edo Gazteluz bezalako hili batean nik de, ba nikuzte importantea dela ere. Ba gaizkaitz hoiekin gelitzen gera, mi esker gurekin egon izanagatik eta animo eta ondo izan, ondo jarraitu orren arte indutzen bezala. Ba, ba, berdin, nik eh bukatzeko igual ideia nagusi bat da nikuzte gain asko ere ba ikusita gaia hortik planteatzen zenitela bezpeztak edalako argi batu dugu, ez da, bueno, lehen ezena iknuena azken batean zen, errimugimenduak eh, igatia diberdia aportatzen, dihetzen moduan eta ba, herri eh, errimugimenduak ere aderazten dituen moduan edo laguntzen dituen moduan ba nik uste dut ere klaretakoat hori, hori izango dela, ez bin horabiretan ematen den eta eh, Ezkarren pues eragin hori mantentzea, eta alden eta modu abedat, txanitz eta zabalenean jarraitzea dide horretateik. besterik dik e, esan, sekretu handirik ez dago. hori lortzen dugu duen bitartaini bat ilibro batekoan ikustu gizartearen babesa izango duela nahi eta nahi ez. Ba, ba mi esker berriro ere, eta beste bat arte, gaizka. Gauz beste bat arte, zehi horrela. horche genuen, alabediko kidea eta hemen jarritzen dugu antxete erratiaren sintonian nerri hotxak zientoka. eta beste lagun bat iritsi zaigu mikro askatzen dite Zen, zi, zientoka, zientoka zientoka, zientoka agurtuko dugu bea ere bai kaixo bea Opa, kaixo. xingurri hotxak egiten duena xingurri hotxakeko zuzendaria esango nuke <gülüyor> saiori jende txikia jende zutitulari? txikiarekin sartzen diren saioa hura Bueno, ba badakizu txingurria gara ta denor txiki txikia txingurria bezala Ese <totipen> Eta gure entzuleak jakingo dute jada eta zuek espero ere bai, eskatuko dizuet fro gabezala zeinen nola kontaktatu daiteke antxe eta Nork Norkerantzungo du? E, gonekin nero bero zei barako. gmail.com <laughs> <laughs> e, abiluagemil.com, bainoan badago bestela ere irratizaio guztiak ikusteko erriotxak.info, Facebooken ere taldea badago e lagacita.org on da, ez? Antxeta irratiaren webunean, baita bueno, ere. Bueno, pizkat eskas telefono zenbakia, bai atsasa. Telefono zenbakia, ber. 05 59 48 36 65. Ostra. <laughs> eta bestela ere bai, badago antxeta.social@gmail.com eta bueno, ba gusti hoiek irekitzen ditugu zuen komentarioen edo zuen iritzien sai. Eta ondo, iruditzen bazaizu, ba pasatuko gera bigarren e, audio bat entzutera. E, hau pues e, Río beste kolaboratzaile batzuk utzi digute, hain zuzen Luxu eta Maitasun hotsak egiten dutenak. Hau ba bi astetik behin egiten da astelenetan, 8 bederatziak arte, eta bueno, ba, eta lesbianen saioa da, frantsesez egiten dute eta jarraian abestia, abestia dela herri urratsena, ezta? Bai, uh -huh. la kuba berriuan, berri txarrak egindakoak. Eh? Ba, hau amaitzean entzego dugu luxuta meitasun otsakeko kidea kutzitako mezua. Que te go mundo batrakoan Dichaso izarteko la kuba no bruan A veces et go mundo batrakoan Dichaso izarteko Irubébicoïtza et riochac.info Tu veux Je, veux Je veux. Nous voulons. Nous voulons. Ils veulent. Bonsoir et bienvenue dans la conjugaison du verbe vouloir. vouloir. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, c'est... Okay. Tu sais que ce soir c'est la centième La centième de Réry La centième, il parait Réry Chouchac Réry Chouchac Réry Mouchac Réry Chouchac Donc la, la centième, je les ai pas vus passer euh... Ah non, moi non plus <rire> cent, ouais, Ils, ils Mais, sont passés où d'ailleurs, je les ai pas vus Parce que tous les 15 jours, quand même à mon avis, ils doivent repiquer les mêmes émissions tous les jours Oui, je crois, c'est ça En tout cas, nous, on peut pas être là Avec tout le monde avec Pour la centième émission de Réry Chouchac Avec tous ceux qui font les autres émissions Euh, euh, y compris d'ailleurs ceux qui le font en français qui sont sûrement les seuls donc à nous comprendre à voilà, CRC, <rire> exactement ouais. en plus, mais non fait. mais je vais traduire en basque euh, tout de suite oui. et rime tchimorage rime tchimorage tchimorage <rire> mais en tout cas, euh, voilà euh, ce que voulait dire Miseva un petit peu dans son discours, c'est qu'on est très très fier de présenter euh, une partie donc euh, des émissions Erihochak, donc un lundi tous les 15 jours. On aimerait bien faire un petit peu plus, malheureusement on habite un peu loin, enfin surtout oui. moi, parce que toi finalement, oui, tu n'es pas, pas très très loin, tu restes 200 mètres, n'est-ce pas non. Mais euh, mais c'est un grand plaisir euh, de, de pouvoir nous laisser cette heure de, de conversation, parce que du coup on peut, on peut donner beaucoup d'informations, on peut exact. dire aussi beaucoup de conneries, n'est-ce pas Des conneries ouais, parce que je pense que c'est important aussi de parler des choses euh, sérieuses tout en ayant un petit peu de légèreté. Exactement. Ça nous permet aussi de voir l'évolution de la barbe de de de Mickel. De, Michael. de Michael. parce ça, que bientôt il pourra nettoyer le sol avec. <rire> mais, mais je pense que je, je sais pourquoi il veut qu'on fasse tous les techniciens à sa place, c'est que ouais. c'est qu'il la dernière fois il a dû s'emmêler dans le micro voilà, en fait, avec des, sa barbe, on m'a dit il est resté coincé pendant 15 jours. Ah mais c'est ça. <rire> Non mais si on observe bien ici dans le studio toutes les mousses elles sont tous abîmées donc euh, elles sont toutes abîmées donc oui, à, mon oui. à mon avis ça doit faire scratch Oui je pense voilà. qu'il est microfile en fait <rire> non, <rire> de ce genre Nous ça. on est homosexuel lui il est microsexuel micro, voilà, micro -sexuel. Micro -sexuel. <rire> Elle ne pas confondre avec micro pénis La l'adoption, on ne sait pas. On a juste reçu un instant qu'il avait euh, qu'il avait un qu'il avait une bosse. Voilà, <rire> Il une bosse, voilà. Voilà. En tout cas ben voilà, je, je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Euh, Louchou et Tamaita Chonochak tous les 15 jours donc un voilà. lundi sur deux. Merci à tous on, les auditeurs. On, et... on espère que et... ça continuera longtemps. Euh, on oui. remercie aussi euh, tous les Abiriatou. autres Abiriatou. qui à bientôt euh, Tous les autres qui font les autres émissions de Eriochak euh, parce que s'ils étaient pas là non plus, on pourrait pas faire la nôtre non plus. Et on espère les rencontrer très très vite euh, mais pour la pour Pour la millième, hein Voilà, la, la millième, millième, on fera... Enfin, moi, je moi je, je vais signer un contrat avec Mickaël tout à l'heure. Pour la millième, c'est partouze. Oui, d'ailleurs, tout à fait, une petite, petite partouze. Une petite pipe Non, petite. non. Allez, pour, allez, pour la centième, une petite pipe. Mickaël, on arrive. <rire> Ba, hause kontatzen ziguten, lusu eta maitasu notxakeko lagunak, ba, akizute, bi astelenetik bein, ba, antxeta irratiaren sintonian, sortzietatik bederatziak arte, eta azte hartetan ere, bi asteletetik behin ere, ordubietatik iruak arte, ba, gonekin erobero, saioarekin tartekatzen. Edo zuten, zerbait honen inguruan, mm. esan edo? Piskat, Dete... baziloiak ez da? Desente, ez? <laughs> <laughs> bai. Zeingo diagu, zeingo diagu, hau da lango gorra. Guk uste genuen ez genitela asko prestatzen, baina gara, olako gauzak esateko ere, eta gainera, zu desagertzen zarenean, ez? Zu zera lanildo bat, beraien saioan, azkenean, zurekin sartzea da, ez? Bueno, eta pasatuko gera urrengo saio batetara, azte artetan egiten dena zortzitatik bederatziak arte eta azte azkenetan ordu bietatik iruak arte, txingurriotsak hotxak eta emendugu soinutxo bat. Jo erreka eta txariak Horrentzuten bueno, ba, duguna, naturaren soinua dira, txingurri hotxak, ba, naturarekin bat egiten duelako. Ekizute, ba, bi elkarte edo ditugula txingurri hotxak egiten, hoietako e, bat atxentearen kontrako taldea da, eta bea horren ordezkari edo, edo horren kide da, eta bestea, ba, bare alaia kooperatiba, e, beraiekezin izan dute etorri gaurkoan, baina entzanti agurtuko dugu, espero dugu, Egotearena entzuten, beraz handi eh, handi bat xantirentzat, eta orain, behar dihoa, eh, beharen, txingurri hotxaken aportazioa saio honetara. Jantxaka, jantxaka, erortzen da galipota balitz bezala, eta den dena igurtzen du bere usain ustelarekin. Jantxaka, jantxaka, bustitzen da lurra eta isuria filtratzen den lekuetan, putzuak sortzen dira, putzu beltzak, irudia eta erimaren izpijoak. Hortze egoten dira geldirik, isilik eta ustelak, baina soilik horreitzen gea, handa daudela, beraien kiratza jasangaitza heltzen zaigunean. Orduan, etxeko lehioa izten dugu eta babestua gaudela iruditzen zaigu, harik eta kiratza komuneko zulotik ateratzen hasten den arte. Orduan, lehiola horbiltzen gara haize garbi arnasteko, baina osain ustelak leku guztietara darraigula konturatzen gara, zirrikitu guztietatik ateratzen dela, denden austelkeriaz baitago igurtzila eta itotzeko zorian gaude. Ezin dugu arnaz hartu, ez etzean ez ere, urraz batzuk ematen saiatzen gara, baina zombiak bezala gabiltza girustelarekin bat eginez. Basamortuaren atarian, gure hautsaroko paisaiak datozkigu burua. Errekaren doinoa, gure txikitasunatik erraldoiak ikusten genitioen zuaitzak, belarraren usain freskoa eta goroldioa. Goroldioarekin, txikitan izan nuen ametza, itzultzen zait momentu latza hoetan. Nire azala, hile berde eta ezea bilakatu zen, eta nire larruak bere baitatik izurtzen zuen ezetasuna, nibera goroldio bilakatuta, eta goroldio berani. Gure bihotza, larruaren zirrikitu guztietara edatzen zen, eta hile berde bakoitzarekin hartzen zuen arnasa. Nire bihotz zabalaren taupadekin batera, ura barreiatzen nuen baster guztietara, eta munduko izakirik ezzena eta imaiena sentitzen nintzen. Basamortuaren etxaiak, bizitzaren sortzaie. Ezetasunaren eta goroldiaren usainan agusitzen zirelarik lurra bezarkatzen nuela amesten nuen, eta hitzak bezarkatzen hasi nintzen errekaren ubidean zehar hedatzen eta arnaltzen nintzen bitartean, zuaiz guztiekin bat eginez. Ezetasuna, zukarra beroa, indarra. Bezarkatzen nuen oro bilakatzen nintzen, eta irrel arruaren zirrikitu guztiek ur jauziak izurtzen zituzten bihotzaren taupadekin batera. Jantjaka, taupadaka, lehunki, xamurki, emeki, ametsaren ausardia, erreka, lurraren zereka. Ausartu nahi dut goroldioan naizela eta freskotasuna lau aizetara zabaltzen dudala amestera. Ez nahiz lotxatzen, beraien porlanaren ametzekin batez egiteagatik. Bi porlana eta buruan basamortua daukate, gure bizitza Plataforma Logistiko Intermodal bat bilakatu nahi dutenek. Goroldio gaitezen. GOROLDIO mm. cité il y a des petits gros godilles qui parlent de, de mawashi oui je arte eta asteazkenetan 3 iru, ordubietatik 3ak arte Sezatun bestela galetu guri dena dakigu Le Eta kolaboratzaile beste bat agurtuko dugu Kaixo Mats Gabon Uribildu Bizka gaiago mikrora Era bueno Mats ba mundu hotzak egiten ibiltzen da Eskapenako kidea eta lenda eta ta bain ba sorria Bai, eskerrik <laughs> Antxeta irratia gaur rentzun dutena, jakingo dute zergatikan gatikan zorion zen zaitudan baina bueno, dena den uste dut horren inguruko zerbait prestatu duzula, es? Eh? Bai, hola, anotazioa txiki bares <laughs> Ba, bueno, ba, suposatzen du, limonak esan duen bezala ja, eh, antxeta entzuleak badak izutela onjarbin ze, ze gertatu den gaur bueno, gaur edo azte honetan, ze harrakazza lortu dugun Eta hori ikusten ba, dugula benetan olako, pose, olako izaten aldela hasiera bat ebendikana horrela posigual horrelako gauza gaiago eginda egiten eskualde honetan lortuko dugula olako boikot ere egin korbat egitea israeli eta pose, haber, hau izaten den pixkat pizgarria eta hola, hola jarraitzeko aber norain horitziko garen edo ze. Igual gogorara ezaren az, eren igual baten batek ez dakioz ondo zertaz garen eh, Onda ribin, ba, Israeldar sukaldaritzaren inguruko jardun batzuk antolatu behar zirela Eta mugimendu internazionalistak, ba, gogorki alatu du, hau, azkenean e, boikot kampainaren inguruan, eta, bueno, azkenean atzera bota dira, eta, bueno, ba, kriston berri pozgarria, azkenean ez egotearen ahorrelako ekimenak, ezko aldean, ez euskal herrian, ez Ia de peti krokodile Ki parla de mahuaxi Ui, je sais, zetan stile Zet e monki dom Eta gero bakarrekan Zoriontzea gure gure programa Gure programa familia hau Dela herriotxak dena Eta hori ba Eunei nitugu eta berreun, irureun Edo haber norain garen se lever prune comme comme si le soleil comme comme soleil comme si le se lever pour des prune eta denboraz justu justu gabiltzanez E, ba, Gora dazten lehena berriore, eh? mundu hotxak eh, bi aste azkenetik behin duzutela sortzietatik bederatziak arte eta hostegunetan ordubietatik irua arte, uinetako marmitako saio berriarekin eh, batartekatzen edo eta herri hotxakeko urrengo saioa, ba, gure kunka izango zen, adiskidetuak eta zima delkartek egiten dutena Hau, ostegunetan zortzietatik beratziak arte eta ostiraletan ordubietatik iruak arte eta beraien aportazio txikila utzi digute ere bai, batez ere ba, zimadeko lagunek eta saio hauek ba, frantxeses eta gazteleraz dira, entzungo dugu jarraian, frantxeses e eindako dako aportazio hau zimadeko kideak egin ba, duena. Au de dimanche dernier, le, le président Sarkozy exhortait les Français à ne pas avoir peur de ce changement en parlant des mouvements de révolution auxquels nous assistons en ce moment dans le, dans le monde arabe, agissant ainsi le chiffon rouge pour euh, tenter de nous faire oublier la préparation d'un débat sur la place de l'islam dans la République. Relant nauséabond de notre débat en 2009 sur l'identité nationale, qui avait été l'occasion de désinhiber les proches de l'extrême droite, L'occasion aussi de discours et de déclarations les plus xénophobes jamais entendues depuis ces dernières années. En France, nous entrons dans une période préélectorale. En effet, dans un peu plus d'un an, la, la présidence de la République sera renouvelée. Et le rôle des radios associatives prend là toute son importance en raison de, de l'ensemble des valeurs qu'elle qu véhicule Et lorsqu'Anchita Hiratia m'a contacté pour participer à Eriotchak, j'ai répondu par l'affirmative sans hésiter une seconde. À 500 mètres de ces locaux se trouve un lieu clos où des drames quotidiens quotidiens se jouent sans que personne ne le sache. Ce lieu est le centre de rétention administrative d'Andaï. Les gens savent ou pas qu'il en est un dans l'enceinte du commissariat. Les gens savent ou pas les raisons pour lesquelles des migrants y sont enfermés. Les gens savent ou pas les abominations qui s'y trament, les vies bri brisées par une politique du chiffre toujours plus violente. Localement, il nous est offert à nous, Association de défense des droits des migrants, la possibilité de parler de eux. eux qui tentent de ne pas se faire remarquer, eux qui tentent de passer à travers les mailles du filet et ne pas se faire arrêter, eux qui sont tout simplement enfermés. Et c'est ainsi contribuer à leur redonner la place à laquelle ils ont droit et dont on veut les priver en les bannissant derrière, derrière ces murs de béton, dans l'attente d'un bannissement définitif, en les expulsant en silence vers des pays qu'ils ont quittés pour simplement mener une vie meilleure. baor genituen Zimadeko kidearen hitzak gorarazarena ba Zimade Nayako Retentzio Zentroan lan egiten duen elkartea dela eta ba bertan aholkularitza juridikoa ematen diote atxilotuak diren etorkinei eta hauek adiskitetuakekin bat e, ostegunero 8etik arte eta ostilalero ordubietatik 3 arte gure kunka saioa egiten dute Eta, amengo dizuetu hitza tertulian, ez tertulian neatzeko edo, zer. Bale, <coughs> aizungi. Bai, amiente honekin jargara ya pozpozit. Jihau! Aire, aire! <totipat> <totipat> Beno, ba, ez, ba, aipatzen ai, dugu piskat gure gaiaren inguruan. Beno, kontoa da, e, aste artean martxoak sortzi dela. Hemen gauden guztiak nint suposatzen dut martxoak sortzi zer den dakitela, baina nes pentsa, eh? Es, Ta, es, nire lanean jende pilaatek etzekien zer zen. Eta badire estatuak, non, jai eguna den. Baino hemen orainkan badirudi falta dela ba, pixka bat. Beno, ba, emakumearen naziarteko eguna da. emakumeen langileren naziarteko eguna ere esaten dute. Mm. Baina, beno e, ere sorrera ez dago oso argi esaten da azkenean egiten du egun urte hau ospatu edo data bat e, finkatu du Berez badire hor mito eta mitoaren remitoa pixka bat... E, Ba, fabrikaren inguruan, hurrengoan e, beste e, fabrika bat errezen, eta horren ba, naz, nazten dire datak, ez dago oso argi bere ez... E, Nonek so, sortzen den martxak zortziaguna, ez? Bai, baina ez da fabrika bat errezela eta ba, badire hor diskurtso ezberdinak mantentzeko, baina bueno, kontua da hartu zela referente gisa eta mitoaren remitoan gaudela, eta gaur egun egun urte eta gero orainbikan, E, rebindikatzeko gauza asko badaudela, hori zer esan dauka, ez? Bai, eta, bueno, pixka dugu, igual, iritze pertsona da baita, eh? baina, igual, lera zineko genukena, azkenen, behin berrez askotan esaten da, olako egun ontan, e, martxoak zurtzi egunero urteko egun guztiak direla, baina, bai, egia dela, ba, batik bat, igual, mediatikoki... Ba, kasu eta, instituzionalki. Geien, eta instituzionalki kasu gehien egiten den eguna dela, eta bueno, gu ere hortaz baliatzen gara, eta bueno, gu bezala bestea inbatera gile feminista ere, eta bueno, ba, larrikatzeko egun garrantzitsua da. Mm -hmm. Eta aurten, egun urte direlako edo ez, bueno, gure lan bat izan delako ere, e, emakumeak egin dituzen duten aportazioa historioan jasotzeko, ba espazioa bezala hartu dugu, martxoak sortzia eta, bueno, bihazte gutxogra bera inguruan edo. Eta, e, ba, bat e, isilperatuak izan diren ahotxak, e, isilperatuak izan diren aportazioak e, ba, gure irian edo gure herrietan eta eta gure ingurunean, hori kal eratzeko e, ba, piskabat apostua e, egiten dugu, zeren erakusten diguten historioan, bueno, historioan hori nik uste dut guztiak esan aldugula gauza asko eskutatu direla e, irabazleen edo boterearen aldetikan, baina e, emakumen kasuan oso-oso esanguratxua da ez ditugula ezagutzen eta ez daudela egunelokotasunean <coughs> txertatuak imaginarioan. Daia. Eta hor da, bueno, emarditu ekin txabatzuk eta horrela, mm -hmm. hemen dikane egun urteetara egun guztiak martxua sorti izatea polita izango zen. Egun zai ora baldima da obe? Emendikan eunsaiora emen egungo garat tertulianetan linean bai baduzu Bueno, agora ba, berriro ere, Berrirere, ero bero, bi Stalinetic Bain eta azte, bi via asteartetik Bain eh, aste lenetan 8tik 9ak arte, asteartetan Ordubietatik 3ak arte ants irratian eta eta urrengo astean gure guri tokatzen zaigu, beraz adi egon astelenean 8:00etaratu zuzen-zuzenen egongo garelako eta eta eta <coughs> eta, eta eta urrengo larunbatean ere edukiko gaituzu zuzenean bainon e, irungo plaza batetikan zabaltz plazatikain zuzen ere eta bueno ba, bertan e, martxa 8 arira baino baita ere e, beste e, irungo e, emakume talde nahotsa jasogoko ditugu eta ba pixka bat hor DJ festa egongo da gero, dantza... Bai, bueno, estelenan azalduko dugu dena, zehatzmehatz. Behin da berriro. Ba, naz dago gaizki esatearen, ez? Martxoak amabi, lauetatik bostak arte, antxeterratitik zuzenean, baina zabaltza, zabaltza plazatik eh, egiten. Zuzene. Zuzene? Street, in the street, in the street. In the street. <laughs> Molatzen dugu. Gonekin erobero. Txingurri hotxak, mundu hotxak, gurek unka, Herri mugimenduaren ahotsa Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte. Herriotsak pausu mediak ekoiztutako saioan. A ber, zeneus deregiago. Ze masturait duzu ere. Eh? Ni benzatzen un mucato de Nutella. Ta giba, jarri duzu hori? ¿Hay <risa> un <risa> Ez bueno, ba, hori. Zute, bora, gabe, igustu duzute gure gaitasuna ez erprestatu gabe dagoeneko nikuzte 10 minutu soberan beteta daizola. <risa> <gülüyor> eta gaina pixka nere ordena e, ba, aztoratu bai. edo naztu duzute <gülüyor> e, juten ginen ostegunetik uste dut eta ostiraletan ba, oso otxak e, irratxa joa egoten da hemen antxeterratean sortzietatik beratziak arte eta azteleinetan ordubietatik iruak arte baina e, no, guauzoekin oso ondo molatzen gara Gainera, buah, es ez, ez oza, muso sea, muxu bat, muxu ondi. Oiazo, federazioari. Bai. Eta hola, Cirimol, Cirimolatzaia garen ez, ba gustatzen egun astea. Bak ez zuela, astelenen asteartea, uff, la romata uff. Uh, uh. Bueno, hau ba, inguruan eta irratiaren inguruan e, beste kolaborazio bat e, izan dugu, neizta rutez hemen ez egon, arratxaldean pasada hemen dikan, eta elkarrizketa bat egin du Palma Palmilla Malagako hauzoko kide bateri, bertan ba, irratxa jo bat martxan jarri dutelako orain dela gutxi, eta entzungo dugu jarraian ba, Palma Palmillako esperintzia honen inguruko elkarrizketa. Buenas tardes. Esta tarde vamos a bajarnos al sur de la península, concretamente a Málaga. Vamos a volver a un barrio del que hablamos al principio y que se llama Palma Palmilla. Bueno, es un barrio bastante deteriorado, es un barrio que se crea para, bueno, realojar a gente que se ha quedado sin casa y, y de ahí ya van eh, 30, 40 años de aquel barrio. ...esta tarde tenemos a Natalia, que es eh, miembro de Zambra... ...Iniciativas para la Acción Social... ...y bueno, nos va a contar una de las iniciativas de este colectivo... ...ya que esta tarde vamos a relacionar el tema de la radio y de los barrios... ...hola Natalia, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...muy buenas, coméntanos un poco... ...¿cómo surge ese proyecto de Zambra de la radio?... ...bueno, os cuento... ...pues veníamos ya eh, Zambra en el barrio... ...junto con, con la, una de las asociaciones de vecinas... ...que estaba ahí en el barrio... ...pues teníamos un punto de información... ...y denuncia social... Eh, ...lo que es una puerta abierta al barrio... ...entonces pues surge un poco la idea... ...ahí dentro del barrio una gentita... ...que está con, que estaba participando en una radio... ...¿no?, y tenemos la opción... no ...pues de hacer nuestro propio programa... ...entonces pues la idea estaba ahí un poco... ...pero surge y se hace un poquito más fuerte... ...cuando nos quedamos en el local no para el punto de información, entonces pues la idea es punto de información y denuncia social por radio, o sea, podíamos hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero, o sea, toda la información, todas las denuncias, todo lo que se estaba haciendo, pero a través de la radio, entonces pues la verdad que, que ahora estamos agradecidas con todo lo que ha pasado, porque eh, estamos dándole lo que es mucha energía a la iniciativa, y la verdad pues que, Llevamos ya bastantes meses trabajando en ella, aunque ha sido este mes, a inicio de este mes, cuando hemos empezado ya a emitir los programas que estamos grabando. Y, y bueno, la verdad que con muchas ganitas. ¿Y qué nombre? ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama en Encontraste Zambra. Encontraste, eh, lo que es la, eh, la iniciativa, en Palma Palmilla, con las vecinas, tras la justicia social, te acompañamos. Ajá. Este es el el noticito de, del programa. Es el nombre. Y decías que hacéis denuncia eh, denuncia social a través de la radio. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de denuncia o Pues mira, si quieres te cuento, mm. lo que es la radio, lo que es los programas, aunque siempre con su diversidad y su y su facilidad para cambiar cositas, tiene como una estructura, ¿no? En la que mm. hablamos. Pues hablamos de noticia ...que sean noticias relacionadas con lo social... ...pues de acciones que se vayan haciendo... ...tanto en la ciudad de Málaga... ...en el barrio... ...como en el resto del Estado... ...eh... ...noticias de acciones... O de, ...de cosas que estén pasando... ...todo el tema de las reformas laborales... ...de las pensiones... ...también un poco por informar... ...que hay mucha población... ...que no... ...pues que no tiene acceso... ...a... ...a esa otra cara... ...de la información de todas estas cosas que pasan... ...luego... ...otra parte serían entrevistas que hacemos... A, intentamos acá bueno, que el barrio te, in, tenga un poquito de cabida en lo que es en el programa, intentar salir al barrio a grabar a la gente, a las vecinas un poco, que también cuenten cómo se sienten, <coughs> qué cositas están pasando, cómo ven el barrio y demás. Y luego en, el, en lo que es la Facultad de Trabajo Social y de Educación Social, también pues estamos haciendo un montón de entrevistas a profes, alumnas y demás. Y luego está la parte de denuncias en la que pues, es denuncia y derechos sociales denunciamos algo reivindicando a la vez un derecho no entonces hablamos pues de todo un poco pues de vivienda o de todo el tema de los barrios de, de la profesionalización del trabajo social este último programita hablamos de las pensiones O sea, denunciamos lo que es la reforma de las pensiones y, y a la vez pues damos un poco de información también, ya lo que hablábamos, información a la que la gente no tiene acceso, que no es la información que se escucha en todos los medios. Y utilizar la radio como otro medio de comunicación más más alternativa en el que se puedan escuchar otras voces. Uh -huh. ¿Y tiene que ver algo con, con esa denuncia, algo que he leído por internet que se llama los lunes al sol? Ay, ojalá. <risa> una de las cositas también que bueno, desde Sambra ahora mismo en contraste estamos impulsando junto también con otros colectivos aquí en Málaga en concreto pues con Ecologistas de Nación, con CGT con la gente del balneario y con otra gente así su individual que quiere participar estamos llevando a cabo la iniciativa de los Lunes al Sol que uh -huh. se lleva parte en, en muchos otros sitios del Estado que es que el tercer lunes de cada mes pues nos echamos a la calle, nos echamos a la calle pues para denunciar todo toda la situación ¿no? que estamos viviendo, todo el momento de, de esta inventada crisis, ¿no? y, y bueno, todos estos cambios, todo lo que se quiera, toda la denuncia social, echarla a la calle, pilla ese hábito de, de que vayamos saliendo a la calle, que las calles son nuestras, recuperar esos espacios públicos, y bueno, ...la idea pues eso... ...de hacerla el tercer lunes del mes... Uh -huh. ...hay un montón de colectivos... ...en distintos territorios... Que, ...que se hace ese mismo día... ...entonces pues también cobra... ...un poquito de esfuerzo... ...la idea. Uh -huh. Y ya para terminar así... ...volviendo de nuevo a la palmilla... ...cuéntanos un poco... ...cómo está la situación allí... ...de lo que tú comentabas ¿no?... ...de cómo ha afectado... ...esta supuesta crisis... ...o, o crisis provocada ¿no?... Que, ...que al final... ...bueno, la sufren los que siempre estamos en crisis... ...que además... ...pues estamos más todavía, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí en La Palmilla? Pues ya te digo, la, en La Palmilla, en estos barrios normalmente... ...no cambia mucho la situación uh -huh. con lo que tú bien decías... ...porque hay gente que sí que lleva toda la vida en crisis... Uh -huh. ...enpobrecida, entonces no ha notado tanto el cambio... ...pero sí es verdad que está viendo un montón de recortes sociales... Uh -huh. ...un montón de recortes por muchos lados... To, ...no hay ni una ayuda, o sea, todas las prestaciones están... A, ...bueno... Se supone que no ya no hay más dinero destinado para ella para esas prestaciones la gente o sea no, no encuentra respuesta uh -huh. ni servicios sociales ni ayuntamiento ni o sea nada no hay ninguna entidad ahora mismo pues la gente está tirando mucho de asociaciones más benéficas uh -huh. de uh -huh. cantidad de alimentos de ropa y demás pero para solucionar situaciones más emergentes uh -huh. pero luego pero luego es esto está el, Eh, hay mucho oh, hay mucho dolor, hay mucho progresimiento sobre todo eso, la respuesta que se da es más recorte, más recorte o sea, todas las respuestas son uh -huh. negativas, más recorte y ahora mismo en la época que estamos encima que, que en servicios sociales es la excusa propia de no tenemos dinero, está a punto de entrar, no tenemos dinero, uh -huh. hay un montón de prestaciones concedidas pero que a la gente luego no la recibe entonces uh -huh. pues, pues la situación es un poco de caos uh -huh. y De, en esa parte es como decías comentabas antes que surgía el punto de información ¿verdad? Nosotras bueno ya hemos entrevistado a distinta gente que también tiene proyectos de, de ese tipo pues hablamos hace unas semanas con Diego de Vigo, hemos hablado bueno como colaboradores tenemos a la gente de Berriochoa que son las más pioneras y Ajá. bueno yo conozco un poco ¿no? el proyecto de Encontraste que surge también por esa situación ¿no? por dar la información de las prestaciones sociales a la gente de La Palmilla Claro, la gente pues no tiene esa información y, y el poquito acceso que cuando se tiene esa información, que es dirigirte a los servicios sociales, pues encuentran, y encuentran respuestas pues de no hay dinero, no te informo directamente, sí. eh, eso, no hay dinero y directamente no te informo, la gente al no conocer sus derechos ah. eh, no exige. Entonces era un poco la idea esa, el, el que nos empoderáramos entre todas en el barrio, en que conociéramos todas las prestaciones que hay, que, que está pasando, a qué tenemos derecho y, y sobre todo la posibilidad de que, de que las denuncias no sean individuales, que los problemas no son individuales, son colectivos uh -huh. y un poco eso, no el, el hilando esa red por el barrio con la idea de ir echándonos un poquito a la calle también. Pues nada, Natalia, se nos acaba el tiempo. Ya sabes que aquí en la radio el tiempo corre que se las pela y nada nos tenemos que despedir. Así que un montón de gracias por estar con nosotras esta tarde y seguiremos en contacto. ¿De acuerdo? Otras un placer. Muchos besos. a <ríe> besos. Agur. Agur. Anchetayratia.com Joanden maiatzean, bederatzi pertsona hil zituzten askatasunaren ontzia erasotu zutenean. Ezin izan zuten, haien helmugara iritsi. Aurtengo udaberrian, giza gizalaguntzaz, betetako bi ontzi abiatuko dira berriro ere gazaruntz. Ontziratu! Irubebikoitza.rumboagaza.org Irubebikoitza.rumboagaza.org a o Emma como en colectivo a berrriro no marchán la aportación de las mujeres a una solución definitiva may in gurua marchoac hamaica Arratsaldeko 7erdietan irungo musikaskolan ancheta erratia kantolaturik Martxoaren bostean, tean Arratsaldeko 6tan Moskuko Izargorrian. Irungo preso politiko eta hieslarien aldeko konpartsa. Giro bekainean irungozoko ezberdinetan gurekin egon ezin direnak omentzeko, gogoratzeko eta goraitatzeko. Ederki pasatzeko. Musika. Paiazoak. Alegira. Eradia. Gustokia. Jolasak eta elkartasuna. Martxoaren bostean, tean Arratsaldeko 6tan Moskuko Izargorrian. Elkartasuna ez da delitua. Anima zaitez. Gaituzu eh, bi... Lakasita gaztetxea interneten Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa Iru bebikoitza lakasita.org Bortxe, izan dugu, e, rio txaken errepasoagutxu gara era, falta izan zaigu antxetamina, baina nola nahiko independienteak diren, ba, ba beraien kontura ibiltzen dira, gaina larun batetan orduan, bueno. Eta bueno, ba, esatearen al, larun batean hori da, e, amaiketatik ordu biakarte antxetamina da gola, lendabiziko partean silozibeke hitendula eta gero irungo gazte mugimenduak. Alunaie mamma, alunaie mamma Alebile no mago Alunaie aluna Eta, jungo, era maitzen ez da? Mm -hmm. Penaz, penaz, penaz, mai Gusietzu, aldiro mikrofona pizten diguztela hitzaiteko <risa> <risa> <risa> <risa> fres? Oso, ondo, horretako ekarri zaitu ustez <risa> Ekarri zaitu ustez? <risa> bueno, etorri zaret, etorri zaret <risa> <risa> Beno, bueno, te ba, hemen ba. gaudela promo egiten. Heintza zue promoa? Promo piskat biar ama bitan bertchopoteoa dagoela. Bertchop bertcho trikipoteo. Ahunditzen ha, doa hau. <coughs> bertcho eta gero babarruna da. Baite e, ere arratsalea hemeno. Eh entzun dugu eta baina mosjun ere badagiriotsoa. O sea, desberdinekin. Eta gero azteilean, ez aste artearekin, ere esposaketa bat egingo dugu. Luis Marianon argazki esposaketa eta bat ba, emakumeak historian eta gaur egungo go hiriaren egoera, biskate emakumearen aportazioa irian, eta hurrengo larun batean ere adi egotea arratsalde eta gaueko eko kontoekin. Lantzen, den Hale bi dumazoa baie, ahi ba, dumazoa baie, ahi ba, dumazoa baie, Ba, hori xe eta animatzeko bihar, bai, inauteriak ezaztu gaur direla ere eta, bueno, moskun batez ere, digusto, tamien de polita egongo dela gaur ere eta hori, txiringituz, txandartzara Txiringituz, mozorratua, jaten bazaete, <susurra> ba, gizue, e, merkeagoa terako zaizuela, edarilla, tabernetan Ba, matz, miren, ainara eta bea, mi esker, eta ongo era horrengo egunetan eta horrengo zaioetan Zientuka, zientuka, zientuka Sientuka, sientuka, sientuka Eta maitzeko, ni nahi nun ba, saio hau dedikatu ba, Bi bertxonei e, ezin izan dutela ba, Inoiz saio hau entzun, errihotxak entzun Biak preso daudelako, Carlos eta Ibai Bata Aranjuezeko espetxean Eta bestia, Naval Karneron. zuentzat bientzaat saio hau eta herriotxaeko saioak orogorrean eta musurik beroena. Eta baitare ba, irati tolbar, e, bakizte ba, azken hastean, ba, segiko hain bagazte atxilotu dituztela iparralden zortzi egondu ziren hizpura itxialdi hartan eta bakarra libre galditzen dena orainindikan, Bairati tolbar da, orduan gure agurrik bero era berari ere bai eta beste nola ez baitare. Mi esker gurekin egotagatik eta urrengo bat arte. Bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak.